b o k 2 w o Nio. Nio. e Veckans dagar. Veckans dagar. e jan. Måndag. Måndag. En ankan. Tisdag. Tisdag. v a n påt. Onsdag. Onsdag. w a n pårjärt. Såndag. Torsdag. Torsdag. w a n so. Fredag. Fredag. w a n s a o Lördag. เลือดอวันอาทิตเสาร์เสาร์ศัปดาอาทิตเด a n นเดื a n ตั้งแต่วันจันถึงวันอาทิต till söndag från m å n d ม g till söndag วันที่หนึ่งคือวันจันทร์วันที่สองคือวันอังคารวันที่สามคือวันพุธ Den tredje dagen är onsdag. Den tredje dagen är onsdag. Vann tio är vann på lördag. Den fjärde dagen är torsdag. Den fjärde dagen är torsdag. Vann tio är vann söndag. Den femte dagen är fredag. Den femte dagen är freda. Vän tio sex är vandser. Den s e dagen är lördag. Den sjätte dagen är lördag. Vän tio sju är vandarit. Den s e dagen är söndag. Den sjunde dagen är söndag. หนึ่งสัปดาห์มีเจ็ดวันเว็คกันมีเจ็ดวันเว็คกันมีเจ็ดวันเราทำงานเพียงหาวันเ i arbetar พียงห้าวัน a r Vi arbetar bara fem dagar